Gaurko saioa, gorputzaren malgutasunari eskainiko diogu. Malgutasuna da gorputzeko atalak erraz eta eroso mugitzen uzten ustendigun gaitasuna. Malgutasuna galdu egiten da, urteak aurrera eginala, eta horregatik oso garrantzitsua da bizitza osoan zehar lantzea. Eta galdetuko duzue, zertarako landu behar da malgutasuna, bagauza askotarako, adibidez eta garrantzitsuena gure bizikalitate hobetzeko. Gausarik gohikoenak, jantzi oinetakoak lotu, errazago egiteko. Arinago bizkorrago ibiltzeko. Odol zirkulazioan eta arnasketan parte hartzen duten muskuluak hobetzeko. Lesioak aurrezaintzeko eta lesioetatik azkarrago osatzeko. Laburbilduz gure bizitza arrunta hobetzeko. Gaur luzaketa erraz batzuk irakatsiko dizkizuegu, baina lehenengo joan zuen trastelekura koltxon bat hartzera. Lehenengo luzaketa Bilagun bata bestearen atzean jarrita. Aurrean dagoenak bi besoak atzera eramango ditu eta posizio horretan dagoela beste laguna bi besoak elkartzen saiatuko da. Sorbalda eta bularra luzatuko dituzu. Bigarren luzaketa. Zutik heldu hankabateko orkatillari, tolestu belauna eta orpoarekin ipur masaila ukitzen saiatuko gara. Mantendu zu zen bizkarra. Hankaren aurrealdeko giarrak luzatuko dituzu. Hirugarren luzaketa. Lagun bat lurrean etzango da ahozgora. Beste lagunak hanka bat hartu eta tolestu gabe zuzen mantenduz bultzaka gorputz aldera eramaten saiatuko da. Hanketako atzeko giarrak luzatzeko. Laugarren luzaketa. Zabaldu aurrerantz eskuineko besoa. Eskugaina gorantz begira. Bultzatu beherantz eskereskuarekin eskumuturraren flexoa eginda. Besaurrea eta bicepsa luzatuko dituzu. Boscgarren luzaketa. Lagun bat aosgora etzango da. Besteak hanka bat hartuko dio eta belauna tolestuta egin tira, i pur luzatuko duzu. 6. luzaketa. Eseri lurrean eta jarriankak luze eta elkarren ondoan, saiatu eskuekin oin puntak ukitzen. Hanken atzeko giarrak luzatuko dituzu. Zazpigaren luzaketa. Zutik beso bat garondoan eta ukondo atolestuta Lagunak eskumuturretik heldu eta beherantz tiratuko du, tricepsa luzatzeko. 8. luzaketa. Zutik eraman beso bat aurrera eta bultzatu beste besoko eskuarekin leporantz. Bizkarreko giarrak luzatuko dituzu. 9. luzaketa. Lagun bat koltsonetan xeriko da, oinazpiak elkartuta eta belaunak kanporantz tolestuta. Beste lagunak belaunei belaunaibultzatuko die, biankak ahalik eta gehien luzatzeko. Horrela llamada Duktoreaa Klanduko dira